Розділ 58. Стінна газета Про випадок з Юрком Стоцьким хлопці розповіли Колі Севастіанову. Він похвалив їхню поведінку і сказав, що скоро в кожній школі буде створений форпост, який об'єднає всіх піонерів школи. Між іншим, він порадив хлопцям випускати в класі стінну газету. Через кілька днів у коридорі біля сьомого класу висів перший номер стін газети «Бойовий листок». Газета починалася мешковою статтею «Нездорове захоплення». Нездорове захоплення. У нашому сьомому класі Б спостерігається нездорове захоплення деякими особами, як, наприклад, Печоріним і Мері Пікфорд. Почнемо з Мері Пікфорд. Кожна її картина закінчується тим, що вона одружується з мільйонером. Для чого ж її наслідувати, коли всім відомо, що в нашій країні мільйонерів немає і взагалі їх скоро ніде не буде? Тепер про Печоріна. По-перше, він дворянин і білий офіцер. По-друге, він стопроцентний егоїст. Через свій егоїзм він завдає всім страждання. Занапащає Беллу, обдурює Мері. Щоправда, вона княжна, але й Печорін сам дворянин. Гордовито ставиться до Максима Максимовича. Печорін навіть не приховує свого егоїзму. Він говорить, яке мені діло до і радощів людських. Виходить, він не поважає людей. Його цікавить тільки власна персона. Звідси висновок. Людина, яка не приносить суспільству користі, завдає йому шкоди, тому що вона не хоче рахуватися з іншими людьми. Це ми бачимо на одному прикладі, який нещодавно обговорювався в нашому класі. Із всього цього ясно, що коли всі будуть наслідувати Печоріна і думати тільки про себе, то всі люди переб'ються між собою і буде чистісінький капіталізм. Поляков. Слідом за цією статтею йшли замітки про псування меблів. Деякі учні люблять вирізувати на партах ножиком. Цим посилено займається китов, уявляючи, мабуть, що перед ним лежить ковбаса. Пора припинити це неприпустиме псування шкільних меблів. Той, хто ріже парти, збільшує розруху. Шило. Де ж справедливість? Як відомо, в нашій школі існує гурток по вивченню театру і кіно. Головою гуртка є видатний актор нашого часу Шура Огурєєв. Гурток існує півроку, але жодного разу не збирався. Зате сам Шура має мандат і безплатно ходить у кіно і театр. Сам ходить, а іншим контрамарок не видає. Де ж справедливість? Глядач. Про велику перерву. Деякі учні під час великої перерви намагаються залишитися в класі. Ми не будемо вказувати на особи, але всі знають, що цим займається Генка Петров. Цим вони заважають провітрювати клас і злочинно витрачають і без того обмежений запас кисню. Пора це припинити. А кому треба списувати, нехай списує в коридорі. Пильний. Про прізвиська. Учні нашого класу люблять наділяти один одного, а також учителів, прізвиськами. Пора облишити цей пережиток старої школи. Прізвисько принижує гідність людини, і зводить її до рівня тварини – Ельдаров. Вся школа читала бойовий листок. Всі сміялися і говорили, що в замітці про Печоріна і мері Пікфорд написано про Юрка Стоцького і Льолю Підволоцьку. Прочитавши листок, Юрко призирливо посміхнувся. А через кілька днів поряд з тін газетою з'явився ще один листок такого з місту. «Хто егоїст?» – посилання з того світу. «Панове, я Григорій Олександрович Печорін. Учень сьомого класу Б Михайло Поляков потурбував мій мирний сон. Я встав з могили, і два тижні мій дух незримо був присутній у сьомому класі Б. Ось моя відповідь. Поляков твердить, що я егоїст. Припустимо. А як же сам Поляков? Він по цілих ночах зубрить, щоб бути першим учним. Для чого? Для того, щоб показати, що він кращий і розумніший за всіх. З цією ж метою він нахапав собі різних навантажень. Він і вважатий ланки, і староста, і член учкому, і член редколегії. Питається, хто ж з нас егоїст? Печорін. Ця замітка обурила мешка. Все в ній неправда. Хіба він зубрить? І хіба це егоїзм, якщо він добре вчиться? Адже ясно, що треба добре вчитися. Юрко теж непогано вчиться, але йому батько за добрі оцінки завжди щось купує. А потім... Хіба він, Мишко, винуватий в тому, що його обрали старостою групи і членом Мучкому? От бачиш, – говорив Ємогенка, – бачиш, Частоцький витворяє. Я тобі давно казав, треба його провчити, буде знати. Кулаками нічого не доведеш, – сказав Славик. Треба в наступному номері бойового листка відповісти на це замогильне послання. Справа не в тому, що він про мене написав, – сказав Мишко. Справа в принципі. Що таке егоїзм? Юрко хоче заплутати це питання, а ми повинні його розплутати. І хлопці почали готувати наступний номер стінної газети, присвячений питанню. Що таке егоїзм?